one won't. We're not Estét, kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István és Kedves hallgatóink, mai nap hálaadásról lesz szó és különböző eseményekről lesz szó és majd meglátjuk még fér bele a műsorba. Most Gyönyvér fogja elmondani önöknek a következő heteknek a programját. Kedves hallgatóink, most ebben a pillanatban még egyik rendezvénynek talán nem is értek a végére a Magyar Református Egyháznál. Ma volt három órakor az Ökumenikus Istentisztelet és Mise egybekötve, és sajnos annyi program van, hogy erről mi lemaradtunk, mert a rádió is igénybe vesz egy pár órát, Biztos, hogy nagyon jól sikerült, én hallottam az egyik szólistát próbálni, és a szívem szakadt meg, hogy nem lettek ott három órától. Nagyon sok rendezvény van decemberben, és kezdeném a következő hétvégével egy meghívót kaptunk, Magyar Cserkészszülők és Cserkészbarátok munkaközössége a Telekipál Cserkészházban 66 Plum Street nyugdonszikon rendezi a e, Mikulás, e, Mikulásos ebédet, Mikulás várás van. Tehát ez a cím a meghívónak, hogy itt a Mikulás. 2010. december 5-én déli 12-kor. A szöveg szeretettel meghívunk minden kedves cserkészbarátunkat, ismerősünket, kicsiket és nagyokat a Magyar Amerikai Atlétaklubban megrendezésre kerül ünnepi ebédünkre. Hát itt a Plámszőt is szerepel, de ezek szerint akkor a, a klubban van az ebéd, a Magyar Amerikai Klubban. Az ebéd után a Mikulás bácsi látogat majd el hozzánk, és asztalfoglalásra hívják Kovács Erikát, 732 55 ös számon, vagy Pabszoltánt 908 6, 16, 44 es számon. Továbbá a meghívóban megtartjuk szokásos karácsonyi vásárunkat is, cserkészek által készített karácsonyi mézeskalás, díszek, szaloncukor, képeslapok is, sok más meglepetés. Kapható lesz diós és mákos kalács is. Tehát a cserkész Mikulás ebédről volt szó. Ugyanaznap, 5 a szokásos, minden évben megrendező, megrendezett karácsonyfa kiállítás megnyitója lesz december 5-én, 2010. január 30-án. Ja. Bocsánat, december 5. 2010, és a kiállítás, bocsánatot kérek, a kiállítás január 30 ig tart, tehát jövő év, az új évben január végéig tekintettük meg a karácsonyfák. A Magyar Múzeumnak a kiállító termében a 300 Summer Street New Brunswick, tehát a Magyar Örökség Központban még egyszer eh, olyan címen kaphattak meghívót hogy Festival of Trees, tehát a karácsonyfa kiállítás december 5-én, 2010-ben 2010 nyílik, és 5-én, és ez úgy van a meghívóban, hogy 2-től 5-ig. Én tudom, hogy egy program is van, és az általában 3 órakor kezdődik egy rövidkultúrprogram énekekkel, és remélem, hogy több nyelven is. Úgy tudom, hogy magyar éneklés lesz, és még egy-két vers is magyarul, de gondolom, hogy más nyelven is. A kiállított fák tartalmaznak eh, Fehér ön, Horvátországból, Dániából, estoniából, Finnországból, Magyarországról, Latin-Amerikából, Latviából, Litvániából, Lengyelországból, Svédországból és Ukrániából diszített fákat, a orra is kiállított a teremben. Tehát ez a következő hétvége. Két hét, múlva, két hét múlva a hétvégén nem tudom, nem kaptunk a klubtól egy meghívót, én úgy tudom, hogy akkor van a karácsonyi partiuk, de nem biztos ez. A Magyar Református Hegyházban van egy kisgyerekekkel, megtüzdelt, jónak ígérkező karácsonyi műsor. Egy kis műsor az Isten tisztelet után, amiről ma értesültem a templomban. És utána, négy órakor akkor lesz a, a karácsonyfák között, a már megnyílt kiállítási teremben a versengi irodalmi kör karácsonyi verseszen és énekes műsora, ahol lényegében gyönyörű szép karácsonyi verseket hallhatnak. De a közönségnek alkalma lesz együtt énekelni. Közösen énekeljük a a nagyon sok magyar karácsonyi éneket. A meghívón egy idézet van, amit felolvasok. Ring a csodás égi bölcső, a gyermek sír, ki ma született, és Mária dalója altató dalát a szemű fia felett. Ez Alföldi Géza Mária dalója című verséből egy idézet. A műsor szereplői, az Irodalmi Kör, apraja nagyja és a közönség, zenei meglepetéseink vannak, szólistáink is vannak, nem írtuk rá a meghívóra, de e, hegedű szólónk is lesz, meg, még egy más hangszer szóló is lesz, és, és e, ének szólónk is van. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk négy órára, a versenbe Irodalmi Kör karácsonyi műsorára a Heritage Centerben, a Magyar Örökség Központban. Ez a két hét vége volt, úgy tudom, és most nézek még itt valamit, hogy ez már nem az, azt hiszem István... Hogy a katolikus templomban lesz még a vigília, az 3 hát az az hét múlva 19. lesz. Igen, kis 19 igen, 19, az vasárnap délután. Arról még ez. szintén nem kaptunk meg ki volt, de... Nem tudom, azt az angol nyelvűt, az behirdetett, kedden jön a Balassi Intézetnek a, az igazgatója. Igen, hát itt egy borzasztó apróbetűs volt tartok a kezemben, de ezt be fogom írtetni most, és gyorsan átfordítom magyarra. Igen. Pál Hatos, ez az, tehát Hatos Pál, a Balas Intézet igazgatója Magyarországról ide látogat, és kételyeket, problémákat fejteget, a magyar, magyar diplomácia kételyeit, problémáit. Hát, én nem tudok egybe fordítani, most egy nagyon kis írás ez. E, tehát hatos pálnak lesz az előadása a Balassi Intézet igazgatójának Budapestről Magyarországról. 4 órakor, november 30-án. Szentörfogyó Open ez ott lesz, vagy? Ez, ez ott lesz a Cook ban ott van egy cím. A Cook, az Cook hiszen... ban igen. Hát nem látom a címet, Jó, Jó. egy pillanatot. Igen, valóban ezt a munkahelyi printert nyomtattak ki, és Na egészen egy Jó, hát megki mind... volt az érkültetekon egy rendszeret nekünk, hogy el tudjuk olvasni, Igen. ha már behirdetjük. Igen. Tehát a Center for ki? Advanced Studies... 102-102 Nikol Avenue Douglas Campus. Tehát itt lehet. Na most én ezt azért akartam bemondani, mert korábban valaki fölhívott minket, sőt, levelet is írt, hogy az unokája gyerekkel szeretne menni Magyarországra tanulni, magyarul tanulni, és ez a külföldi magyarok számára ez a balasi intézet, ez amelyik foglalkozik ezzel, hogy fogad külföldi magyarokat, akik a nyelvtudásukat szeretnék tovább fejleszteni. Épp most hallottam a napokban, hogy innen a református templomból ment valaki oda, de korábban a, volt ott a Gorondi családból is valaki, úgyhogy szóval többen innen a környékről már mentek, úgyhogy ha valami bővebb információt szeretnének ezekkel kapcsolatban kapni, akkor érdemes eljönni. Tehát kedden délután négy órakor a Center for, Advanced, Center for European Studies intézetbe, amelyik a Douglas Campus Douglas és a Kukottan. Kettő között van ez a Nikol Evnyú, és ott meg fogják találni 102-es szám jó, még egy hír van, most látom, hogy van New Yorkban. December 11-én, 7.30-tól 11.30-ig a Magyar Házban, a 2013-82-es utcában így hirdetik, hogy Live Music by the Életfa hát az Életfa együttes játszik New Yorkban, a Magyar Házban, és táncház lesz. Tehát még egyszer szombaton, december 11-én. 7.30-kor kezdődik a New Yorki Magyarházban a táncház. És muzsikál az együttes. Kedves hallgatóink, mai nappal kezdődött az adventi időszak, úgyhogy akkor most játszunk először karácsonyi zenét is. a vártok, megszületett megváltója a bűnös világnak. Zengjen ajpunkról is háladó ének, estéjé... Kedves hallgatóink, az egyházi év az adventi idővel kezdődik, közelebbről pedig advent első vasárnapjával. Ez nincs meghatározva naphoz kötve, de az első alkalma mindig a karácsony előtti negyedik vasárnap. Tehát az adventi idő négy teljes hét. A négy adventi vasárnap csak abban különbözik egymástól, hogy az első alkalommal megterítjük az asztalát. Ettől eltekintve az egész adventi idő a Krisztus jövetelére figyelmeztet. Advent az azt jelenti, hogy jövök, eljövök, adventus megérkezés, Krisztus megérkezése. Az adventnek négyes tekintet. Tét kell figyelembe venni, először Krisztus az, akinek eljöveteléről jövendőlők, főként az ószövetségi proféták, az egész ószövetség könyve végeredményben nem egyéb, mint Krisztusra irányuló előremutatás. Másodszor Krisztus az, aki a profétai jövendélések szerint valóban eljött, megérkezett karácsonykor. Harmadszor... Krisztus az, aki az állandó mában, a mindenkori jelenben naponta várni kell, hogy újból minden napon megérkezzék. A jövendtelvárás, tehát legyen a szív állandó történése. A negyedszer Krisztus az, aki maga idejében eljön ítélni eleveneket és holtakat, amint azt apostoli hitvallás tartja. Milyen nevezetes nap van még? Ö a 25-én volt a Magyar Labdarúgás napja. A Magyar Labdarúgó Aranycsapat 1953. november 25-én a londoni Wembley Stadionba 6-3 arányban legyőzte a hazai pályán, akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. Sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét nyilvánította a Magyar Labdarúgás napjává. Nézzük még nevezetesebb névnapokat. András napja lesz 30-án. Nem tudni a legendát szülte-e a névünnepe, név vagy a legendája miatt lett a hónap apostola. Minden esetre senki sem illik a 12-ből nála jobban nyilas havának első dekádjára. Eleink a hónapot is róla nevezték el András hónapja. A halász Péter apostol fivére maga is halász volt. Elsőként követte Krisztust. Életrajzát az apokrif András cselekedetei tartalmazza, és az legenda szerzője költi újra. Ez térítő útján eljut a sztyeppelakók, szkíták közé is, ezért hagyományosan öttekintik tekintik a szkíták térítőjének. A szítják. Nem szkíták, tehát előbb szkít, a szittyák, bármilyen népcsoportot is fedjen a név, már ókorban hírhet nyilazó nép voltak magukat, a szarvas népének nevezték, és legfőbb istennőjüket, aki nagy vadász hírében állott a görögök, Artemisszel azonosították, ősanyjuknak pedig egy görög regge szerint kígyófarka volt. A kígyófarok a nyilas csillagkép felett látható. Hát most még egy karácsonyi éneket fogok itt uh, lejátszani, és uh, ezt uh, tavaly karácsony után kaptuk ezt a CD-t, amelyiken uh, Farkas András énekel karácsonyi énekeket, és uh, saját szerzeménye is van rajta. Azt nézem, hogy uh, az Orgona Köpe Károly kíséri sípos organán. Tehát Farkas András énekel, Köpe Károly kíséri őt organán. Hallgassunk meg még egy dalt tőlük. Yeah. Kedves hallgatóink, most pedig a fő témánkra szeretnék rátérni, amit eddig soha nem beszéltünk részletesebben. Ez pedig a hálaadásnak az ünnepe. Ja, igen, a gyönyörűért is. Igen. Tehát egy héttel ezelőtt egy kínai kolléganő megkérdezte, hogy Magyarországon van-e háladás, ünnep. Én akkor azt mondtam neki, hogy ilyen vonatkozásban nincsen, hiszen Magyarországon én szerintem a karácsony felel meg ennek, amikor a családok összejönnek, és az egész országba közlekedés is leállt. Ilyen vonatkozásban nincsen, de viszont szilveszter este a templomokban, mint a református, mint a katolikus templomokban szoktak háladási misét vagy, vagy ájtatosságot végezni. De mivel mi itt élünk, én úgy gondolom, hogy nekünk is van okunk arra, hogy háladással foglalkozzunk és hálát adjunk. Most megkérdezem Gyöngyvért, ő mire gondol a háladással kapcsolatban? Jó, ja, hát én legalább ötfélére a háladással kapcsolatban. Az első az, hogy ez Amerikában egy tulajdonképpen történelmileg kialakult ünnep. Tehát ez, ez nagyon amerikai ünnep a thanksgiving mert az indiánokkal való első, hát ahogy a legenda mondja, vagy a monda, vagy a történelmi történetek, az indiánokkal való első együtt vacsorálásnak, vagy együtt dinrőlésnek az ünnepe. Tehát tulajdonképpen túlélték a veszélyt indián segítséggel, akiket aztán megkívtak az asztalukhoz. Ez röviden ennyi, tehát tulajdonképpen Amerika történetéhez fűződik a háladás. Na most az, hogy Magyarországon ez nincs, Hát ez nem lehet, mert ez mindig a november utolsó csütörtökére esik, és ez, mint már említettem, ez történelmi tényből úgyült. Na most a hálaadás egy nagyon érdekes dolog, Az irodalmi kört csinált egy hálaadás női hangra színű előadást, tudom én tíz évvel ezelőtt vagy nyúccal. Akkor kihagytuk a férfiakat, mert úgy éreztük, hogy a nők jobban tudnak hálát adni, ami most már nem állnak fel, mert van olyan férfi, aki nagyon jó hálát tud adni, meg, meg szóval olyan szavaló, aki igazán beillett volna oda. Ez csak az irodalmi részéről mondom, tehát ideje lenne még egy ilyen hálaadás című szavaló délutánnak, mert a hálaadás ugye emberi lényekben nem csak a Thanksgiving, vagyis az Amerika történelmihez, kapcsolódó hálaadásról van szó, hanem én szerintem egy hívő ember legyen bármilyen vallású naponta hálát ad. Azért, hogy él, azért, hogy van, azért, hogy tud tenni valamit. Nagyon sokféle nemzetiségből jönnek a tanítványaim, az orhányimra, és tudom, hogy a hinduk, a, a muzulmánok, mindenféle népség, E, nek a, a, a nemzetiségek tagjai között vannak olyanok, akik naponta imádkoznak, és naponta hálát adnak. Tehát tulajdonképpen ez a hálaadás egy hívő embernek a napi gyakorlata. E, Azt, hogy, az, hogy most van egy ilyen Thanksgiving őrület, bocsánat, kérek, hogy ezt mondom, de ez val, ez, ez, ez az, e, ami még, hál' Istennek, nincs annyira el komercializálva, mint a, mint a karácsony. Ez, ez mondjuk, ez, ez jó, csak ez a rohanás, ez a sok utazás, meg a mindennel együtt járó készülés, meg fújkavásár, meg minden, ez nem egyezik a, a, a hívő ember mindennapjaival. Tehát tulajdonképpen ez a kialakult tradíciója Amerikának, hogy fújkát teszünk, meg az asztalhoz, de a hálaadás is ott van. Tehát minket amerikai család hívott meg hálaadásra. És úgy mindenki elmondta, hogy miért hálás. Én azt mondtam, hogy azért, hogy a fiam végre összekerült a családjával. Mindegy, hogy a világ másik részén honkonkba, de együtt vannak. Tehát lényegében az amerikai kultúrában is a hálaadás ott van, de mondom, hogy egy hívő ember szerintem naponta hálát ad. Tehát az a hálaadás tulajdonképpen nekem teljesen történelmi hálaadás az amerikai kultúrában. Nem tudom, hogy ezt akartad, de kérdezni. Igen, rólad, én is azt hiszem, hogy ezzel tökéletesen egyet tudok érteni, hogy, hogy az ember minden nap hálát ad. Na most én itt végig gondoltam, hogy mi magyaroknak mi az, ami miatt hálát kellene adni. Én magam részéről például arra gondoltam, hogy az ember legyen hálása szüleinek, hogy iskoláztatták, hogy fölnevelték, hogy eljutott oda hogy családot tudjon alapítani. Tehát először is a szülők, az apa, anya felé vagyunk hálásak. Másodszorban hálásak vagyunk az őseinknek, akik harcoltak azért az országért, amiben mi fölnőttünk. Tehát akár szabadságharcban, akár a törökök ellen harcoltak, de, de mindenképpen vérüket áldozták az országért, még a világháborúba vagy 56 ba tehát én erre gondoltam, amikor ma a CD-ket összeállítottam, hogy szeretnék ezekre az emberekre megemlékezni, tehát a, a szülőkről és azokról az emberekről, akiknek köszönhetjük, hogy ma Magyarország létezik. Nem tudom neked mi a véleményed? Ja, hát igen, meg hálát lehet adni azért, hogy egy olyan gyönyörű magyar nyelvünk van, ami a világon nincs. Jó, folytatott. Igen, igen, hát valóban ez is, hogy... És olyan akik... irodalmunk, ami már ami, ami bárkivel. Igen, a nyelvünket, akik megtartották, tehát mindenképpen őróluk is ugyanúgy meg kell, vagy kazinci, aki megújította, tehát ez, ez egy nagyon nagy dolog volt ez, és ezért a hálaadás valamennyire minnyájunkra ilyenkor érdemes elgondolkozni ezen. Én az első CD-t ezzel kapcsolatban egy testi-lelki kenyerünk című CD-ből választottam, Ferenci Éva énekel, és nagyon nehéz. Én kerestem, végignéztem a nótákat, népdalokat, mindenhol, sehol nem láttam. Zömében az emberek a szomorúságukról, a bánatukról énekelnek, vagy pedig az, hogy vidámak a szerelmi életbe, de az, hogy hálát adnának, az nagyon kevés ilyen dal van. Úgyhogy válogattam ki, mondottam ebből a Ferenc Évától, utána szeretnék néhány verset lejátszani Bánfi Editnek a CD-jéről, nagyon súlyos rákos betegségből gyógyult föl, és akkor készítette József Attila versekből összeállított egy válogatást a hálaadás. Ez valóban a hálával tartozik, ő úgy érezte az Istennek, hogy, hogy életbe maradt. Majd pedig szeretnék megemlékezni még a magyar hősökről, akiknek hát köszönhetjük ma Magyarországot. Tehát először akkor hallgassuk meg Ferenci Évát. Lloro Katadok adok, Uram Teremtőm, ezt te szent fölségednek, hogy megőriztél, oltalmaztál a mái dicsőséges szent napon. Kár túl, kárvallástól, szerencsétlenségtől, hirtelen haláltól, kétségbeeséstől, pogánynak markától, rossz embernek szándékától, minden kárvallástól. Ó, Uram Jézus Krisztusom, szent kezedbe ajánlom testemet, lelkemet, Életemet, halálomat, minden mozdulatomat Ezt a mostani kevés imádságomat Fölajánlom a te kényszenvedésedért A boldogságos szűzanyának hét fájdalmáért Édesanyámért, édesapámért Heted ízönt való nemzetségemért A purgatórium béli lelkek kiszabadulásáért Árvákért, üzvegyekért, úton, vizen járókért Vélünk jót evőkért, mindenféle szükségünkért, és a magam bűnöm bocsánatjáért is. Amen. Kívánja a Gottelmat, bács, a Kedves hallgataink, Ferenci, megnézem még egyszer, Ferenc Évát hallották, most pedig hallgassuk meg Bánfi Editnek a CD összeállításából két József Attila verset. Mint ahogy mondottam, ő egy súlyos rákműtét után készítette ezt el, ezt a CD-t. Isten, Láttam, Uram, a hegyeidet, és olyan kicsike vagyok én, szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, Hogy küszöbödre ülhesse, Uram, Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked? Roppant hegyeid dobogásában elvész az ő gyönged adogása. Miért nem tudom hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a füvek, s ágyam alatt hál meg a bánat. Szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. Te, nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, uram, elnézel kis virágaink fölött. Imádság megfáradtaknak. Alkot mi vagyunk, nem dicsérni. Gyerekeink sem azért vannak, hogy tiszteljenek bennünket. S mi, atyánk, a te gyerekeid vagyunk. Hiszünk az erő jó szándokában. Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted. Akár az égben laksz, akár a tejben. A nevetésben, sóban. Vagy mi bennünk. Te is tudod, hogy ha mi sírunk, Ha arcunk fényét pár könycsebb kócolja, Akkor szívünkben zuhatagok vannak. De erősebbek vagyunk gyönge életünknél, Mert a fűszálak sose csorbulnak ki, Csak a kardok, tornyok és ölő igék. Most mégis, megfáradván, dicsérettel keresünk új erőt, és elmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván, szabadíts meg a gonosztól. Akarom. Ez Szent László király, Magyarország édes oldalma Szent királyok köz ráglátus gyöngy, Csillagok között fényességes csillag. Te arcul teljes, szép piros valál, Tekintetedben embernél kedvesbe Beszédben ékesb, karodban erős, Hogy szent korona téged méltán illet. Az igazságnak valál bírója, nem volt idődben gonoszolt évő. A szegényeknek erős oltalma, Irgalmasságnak jeles követője. Dicsérjük magyarok Szent László királyt, Bizony érdemli mi dicsértünket. Dicsérjük őt, et, mondván, kegyelmes Szent László király. Akik eljöttek szeptemberbe a vers előadását meghallgatni, ők biztos tudják, hogy most Szent László királyt miért tettem be, miért tettem be az, hogy róla énekeljenek. Azért, mert ő volt az, aki Európa térképére rávitte Magyarországot azzal, hogy Szent István Szentgellértet fölterjesztette a pápának, hogy avassa föl Szentét. Tehát ezzel Magyarországot bevitte a nyugati európai világba. Amellett pedig ő, mint vitéz vezér és új törvényeket hozott az országba, és vitézi módon megvédte az országot, sőt, nagyobbította is. Ő ezért emlékezünk ma hálával neki, hogy hogy az országért, mi, Magyarországért mit tett. Itt egy másik emberről lesz most szó, Hunyadi Jánosról, akiről azt hiszem nem kell nekem elmondani, hogy mit tett Magyarországért mert hogy adott egy olyan királyt a fiában Magyarországnak, amit biztosítunk az, volt a Mátyás király. Hát biztos, így van, így van, a... és a Mátyás király alatt megint csak az ország egyik legnagyobb volt akkor az ő idejében. A határ körülbelül Melknél volt, nem tudom, aki tudja, hol van Ausztriában Melk, szóval ott volt a magyar határ. Hát akkor hallgassunk meg egy szép balladát. Nem tudom, az előzőnek mondtam-e, hogy ki volt a szerzője, nincsen ez népballada, erdélyi népballada volt a Szent Lászlóról, és Hunyadiról pedig Nagybáncsai Mátyás írta ezt a balladát 1560-ban. Tehát hallgassuk most ezt meg. <Szorítás> Emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról. Nagy Ján hívszolgálatjáról, erős Egy fekete hulló Hunyadiánosnak, Jánosnak, pajzsán vala, hogy ki az orrában nagy szép nagy ékesen, port voló. Akkor írnak vala 1455-dik esztendőben. Az mahumet császár, mint földön, mint vízen, vala nagy készületben. Négyszázezerdéppel császár elindul a ő nagy kevélségében. Nándor fehér várhat, mint földön és vízen, megszállná merízségben. Éjjel-nakban siet jó hunyadi János, azal földre hajjuta. Nagy sok naszádokban, sajkákban, hajókban, vajda népet állítat. Az Úr Jézus Krisztust segítséggel hívja, Népével kiáltatja min sebes mennydörgő Nagy hirtelenséggel Az örökre rohana Mahomet hajóit És vízi Magyarok megégeték Nándorfehérvárba Unyadiánossal Mindnyájan ők témenék Kömény Nandor fehér várnak, császár igen, rontaták. Piros hajnalkorban ott minden seregét az ostromhoz indíták. Forgódik, hogy adik, az népét bíztatja, elindul a előttek.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 hallgatóink, most szeretnénk Adi megemlékezni, akinek most volt a születésnapja egy héttel ezelőtt. Hát az enyém szól szó, és azzal kezdeném, hogy Erdély, Erdélyben születtem, tehát Adi az egy második tanítómester az édesapa édesanyja után, vagy az iskola után, vagy a templom után, vagy a magyar színház után. Adi Andrésre annyira átéli, a, az erdélyi léleknek minden rezdülését, hogy a mai napig az erdélyi költőket olyan hatás alatt tartja, hogy nagyon sok vers születik adi stílusában, adi utánérzéssel, és adiról, és adinak. Na most, ki volt Adi Endre? Én kezemben tartok egy életrajzot, belőle elolvasok valamit, de talán... Utána majd beszélgetünk Adiról. Adi Endre 1877-ben született szilátsági érmint szenten, a falu 57 óta költő viseli. Édesanyja, felmenői, református tiszteletesek, édesapja, gazdálkodó kisbirtokos. birtokos. Elemi iskolai tanulmányait Érmint-Szenten kezdte, majd Dagy Károlyi Piarista gimnáziumban tanult. 1892-től az Zilahi Református Kollégium diákja lett. Itt érjel el első költői sikereit kedvenc tanára Kincs Gyula támogatásával. 1896-ban jelenik meg első verse, 1896-ban érettségizett Zilahon, majd a Debreceni Református Jog Akadémia hallgatója lett, és 1897-ben a Pesti Egyetem jogi karára iratkozott be. 98-tól ismét Debrecenben él, a különböző helyi újságoknak dolgozik, 1900-tól a Nagyváradi Szabadság, majd a Nagyváradi Naplomunkatársa. Ez utóbbi radikális lapnak később társszerkesztője is lesz. 1903 őszén ismerkedett meg Diósi Ödönni Brül Adélal, akit verseiből Lédaként ismerünk. Léda biztatására és segítségével utazik 1904-ben, majd 907 és 11 között évente Párizsba. Így nyílik lehetősége megismerkedni a nyugat-európai, modern művészeti és politikai élettel. 1905-től a budapesti napló szerkesztőségében dolgozik. 1908-ban kötött barátságot későbbi mecénásával, hat lajossal. Bezéregyénisége a Nagyváradi Honlaptársaságnak és az induló nyugat mozgalomnak. Ekkor már országosan elismert népszerű költő és aktív munkatársa a nyugatnak, a Pesti Naplónak, a Népszavának és a Világ című ben megállapított betegsége, vérbaja miatt egyre többet kényszerül különböző szanatóriumokban kezeltetni magát. 1912-ben végleg szakít Lédával, majd néhány alkalmi szerelem után 13-ban megismerkedik Déne Zsófjával, akit el is jegyez. 1914-ben személyesen is megismerkedik Bonca Bertával, Csinszkával, akivel már 11 óta levelezett, a következő évben feleségül veszi. és A világháború első éveit a Bonca család csúcsai kastélyában tölt Háború ellenes cikkei miatt sok támadás éri, 1916-ban behívják katonának, de felmentik. Újra hosszabb időt kényszerül tölteni különböző gyógyügyülőkben, majd 17 őszén felköltözik a pesti veres -Pálni utcai lakásukba. 918 novemberében a Nemzeti Tanács a forradalom költőjeként üdvözli, majd megválasztják a Marti Akadémia elnökének. Megnyitó beszédét már nem tudta elmondani, helyette 60 ilajos olvasta fel. 1919. január 27-én halt meg a Liget szanatóriumban. Ravatalánál Móricz Zsigmond, Babics Mihály, Jászi Oszkár mondtak beszédet. Hát erről ennyit. Én, ha Adiról beszélek, akkor, akkor a legfontosabb talán az, hogy milyen, milyen irányzatokat indított el az irodalomban, és milyen hangot, hangot milyen segítséget adott, milyen, milyen hangot képviselt az új magyar irodalomban, és utána nemzedékek követték a példáját, és, és csodálták, és írásaikban is, és viselkedésekben is. Adjendre, mivel hogy beteg is volt, egy nagyon kontroverzális költő, mert éppen a betegsége miatt nagyon sok olyan verset tudott írni, amit csak nagyon sok szenvedésen átment ember írhat meg, ugyanakkor képviseli az erős magyar magatartást, kiállást, nem megalkuvást. Egy nagyon értékes ember, egy nagyon értékes irodalmi személyiség. Egyik kedvenc költőm. És most nem tudom, hogy felteszünk-e egy verset Igen. valakinek az előadásában, vagy akkor beszélt, Galán Gézának az előadásában fogjuk hallani a Fölföldobott kő című verset, utána pedig Cseh Tamás fog énekelni tőle egy vagy két verset. Sajnos az időnk nagyon halad, még tíz percünk van, úgyhogy először akkor hallgassuk meg a, a verset. A fölföldobott kő Fölföldobott kő Földedre hullva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 Én visszaszállnék, százszor is, végül is. Hamu alatt harázsló harag, ökölbe szorult rázó kezek, irgalmatlan, dühös kiáltás, közeleg az ünnepetek, közeleg az ünnepetek. Szaratásra készülő mezők, torkonakat, gyűlölő szavak, kazák mik kiegyenesedtek, ünnepkészül piros szabad, ünnepkészül piros szabad. Indul a vén magyar testpedés, pattana a feszült ostoba húr, nagy gőgök félve összebújnak, s a tisztes nagy csönd meglapul. Indul a bény magyar despedés, pattan a feszült ostoba húr. Nagy bőgök félve összebújnak, s a tisztes nagy meglapú. Magyar ünnep lesz az aratás, aratni búzát, vért fejet. Nő a dühösök szent szektája, aratás lesz, ne féljetek! Aratás lesz, ne féljetek, ne féljetek, ne féljetek, aratás lesz, ne féljetek. Kedves hallgatóink, Juhász Gyulának egy pár sorát szeretném felolvasni, pa Adi Endrének címmel. cimmel. Most vagy te nékem a legnagyobb mikor az alkonyadban nő az árnyad, s az élet és halál mély titkai szívedben könyre és mosolyra válnak. Most vagy te legnagyobb nekem, most vagy te nékem igazán a mester, fehér köntösben és piros sebekkel. Tóth Árpád így ír Adi Endrének, Elébed szőke szűzet ma százat küldenék, kiknek fiatal ajka zengőbb szavakra nyíl fel, s kiknek meghajló törzse szebb alázattal ível, mint szóm, se hajló búsz férfiú derék. Ma, ó, áldott költője a vérnek és aranynak, fáj, hogy csendes dalos vagyok, s hogy nemzetem kemény fiai közt hirdetlek félszegen, félénk apostola az én erős uramnak. Most pedig... Um, József Adélának egy pár sorra Téged siratlak részlet. Téged siratlak, büszke sirató, az Isten sem néz többé immár hátra, és hull a rokkant, tömzsik is tanyákra, ú Adi, a magyar ugarra hull a hó. Most én tudom, hogy a hónak itt megint olyan értelmezése van, mint Varka verseiben, tehát a a hó, ami mindent elborít, és a haladást meggátolja itt ebben a versben. Vörös Sándor pedig így ír egy Hála áldozat című versében. Szememnek adi nyitott új mezőt, Bavics tanított ízére adolnak, És kosztolányi, hogy meg ne hajoljak, Ezt azt kívánó kordivat előtt egy másik, még csak egy utolsó értelmezést szeretnék, a, a sokat emlegetett az értől az óceánik vers és a nagyon-nagyon népszerű is ismert vers, iskolában tanítják. Na most itt fejtegetik azt, hogy vajon miért írta azt, hogy az értől induló kicsi ér befut a Szent nagy óceánba. Felolvasom a cikknek a részleteit, és befut a Szent óceánba, Ezt általában úgy értelmez -zük, hogy a vidékről eredő, költő nosztalgiáját fejezi ki a világirodalom iránt. Valami világirodalmi beteljesülés vágyát, a világirodalmi elismertetés áhítozását, reményét, büszke bizonyosságát. Miután megtudtuk, hogy Adi a kisúját sem mozdította meg sem Párizsban, sem idehaza, hogy verseit idegen nyelvre fordítsák, ezt az értelmezést azt hiszem jó volna elvetni. De hát mit jelent ez a vers akkor? Talán az, hogy a magyar lélek legprovinciálisabb eljegyzettségében is kommunikál az egyetemes emberivel, ha tetszik, a nagyköltészettel. Ez az értelmezés hasonlít az előbbihez, a közkeletű értelmezéshez, de nem ugyanaz. Hát ennyit az Adiról írt szövegekről, mert az időnk... E rövid, különben Adi az úgy áll nálam is, és az Irodalmi Kör nagyon sok tagjánál, hogy kapásból 10-15 verset el tudunk mondani Aditól, de hát erre nincs idő. Úgyhogy akkor István. Igen, szeretnék még egy dalt, egy Adi versre írt dalt lejátszani. Cseh Tamás énekli ezeket. Novák János szerezte a zenét hozzá. csetamás Tamás egy évvel ezelőtt halt meg, és nagyon sok uh, szép CD-je van neki. Most hallgassuk meg a következő verset uh, dalformájában. Hajlongni emelre, amarra, bússorsat mértél, Isten, a magyarra, és még bússabbat reám. Hiszen jó-jó, nem vagyok semmi, és mégis muszáj mindenfajnál jobbnak lenni, S mit ér, ha jobb vagyok? Nekünk kevés bűnkösdött hoztál, kevés szent lelket, uramisten, és ostorosztál, bár véresek valánk, körülvettél, Balkákkal minket sméltatlanul kínzott fejünkre, sose hintett, kegyed, sugarakat Önnön valunktól félve félni, és elvegyülni törpe gyávákkal, halva élni, ezt adta te nekünk. Hajlongné-e a marra? Bússorsot mértél, uramisten, a magyarra? és még búsabbat reál. Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a mai műsorunkba, búcsúzunk önöktől, fölhívom újra figyelmet arra, hogy kedden lesz egy előadás pénteken, és jövő vasárnap pedig a karácsonyfa kiállítás megnyitója és előtte Mikulás Ebéde Cser, ebéde cser készen, és, két és a hét, híreinket majd a jövő adásban még na most hallani. két hét múlva pedig lesz a vers hangja, jövő héten pedig Rozsildikot fogják itt hallani, ezzel bucsúzunk önöktől Sohár István és Harku Gyönybére, kellemes hetet kívánni. most pedig kedves hallgatónk beteszek egy második világháborús dalt, hogy megemlékezzünk a második világháború magyar hőseiről